Det är söndag morgon. Jessica och Nils går på so tillsammans med Ulla. Lars sitter vid matbordet och talar med Annika. Du, Annika, vad ska vi göra idag, tycker du? Idag? Oj, jag har mycket att göra. Jag måste städa och tvätta och... Min älskling, kan vi koppla av lite grann? Varför går vi inte på bio och sedan äter något riktigt gott ute? Jag kan hjälpa dig att städa ikväll. Det låter bra, men... Det ska bli skönt för bara dig och mig. Du lovar att hjälpa mig med hemmarbetet? Jag lovar, jag lovar. Okej, okay, då. Vad ska vi se för film? På zoo. Elefant. Elefanten. Elefanter. Giraff. Giraffen.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 Får, fåret, får, åsna, åsnan, åsnor, tupp, tuppen, tuppar, vad säger djuren? Hunden skäller, vov, katten jamar, miau, Hesten gnäggar, lejonet ryter, björnen brummar. Grisen grymtar, Nöf. ormen väser, tuppen gal, kuckeligku. Några uttryck med djur. Stark som en häst, hungrig som en varg, listig som en räv, snäll som ett lamm, tjock som en gris, glad som en lärka, arg som ett bi. Flitig som en myra, tyst som en mus, modig som ett lejon, dum som en gås, envis som en åsna, stolt som en tupp, trogen som en hund, vig som en apa.